в самому серці чарівного лісу, серед дерев, що вміють шепотіти, і стежок, які ведуть лише тих, хто вірить у диво, жив собі маленький єнот на ім'я Макс. У центрі цього лісу багато поколінь світився камінь світла, древній оберіг, що відганяв злих духів і захищав усіх мешканців. Він допомагав мандрівникам не загубитися вночі, а друзям знаходити порозуміння. Але одного дня камінь зник. Ліс ніби змінився, стежки стали плутаними, з'явилися дивні шуми, а тварини почали сваритися через дрібниці. Хтось казав, що це просто збіг. Але Макс знав – це знак. Маленький, але відважний єнот вирішив, що хтось має знайти камінь і повернути світло лісу. Адже навіть найменші можуть змінити світ, якщо дуже постараються. І тут почалася його пригода.